Szó és névmagyarázó Asaló Zöldség és gyümölcs szárítására, tartósítására alkalmas helyiség vagy berendezés. Árnyékszéktorony A várhoz vagy lakópalotához épített vékony torony, amely minden szinten egy-egy mellékhelyiségből állt. Ezek az illemhelyek külön lefolyó csövekkel rendelkeztek, amelyek egy gyűjtő segítségével a szabadba vezették a szennyvizet. Csobolyó Török eredetű szó, nagyobb méretű lábas kulacsot jelent, amit a mezei munkások használtak. Vizet, bort vagy pálinkát tartottak benne. Ottó osztrák herceg valójában egy csobolyó alakú tárgyat készítetett, és ebbe a Szent Koronát. Erőd Kisméretű, minden irányból védhető vár. Fiálé, fiatorony Négy vagy nyolc szögletű testből és piramis alakú tetőből álló kis torony. Főesperes A katolikus egyházban a püspök segédje és egyben helyettese. GYILOKJÁRÓ Várak védőfalának tetején húzódó folyosó, amelynek védelméből az ostromlókat lehetett támadni. Kitörő kapu. Kisméretű kapu, amelyen keresztül hirtelen rajtaütéssel meg lehetett zavarni az ostromló ellenséget. Kopjatörés A lovagi torna része, egyben középkori harcmodor is, amelynél a lovon ülő ellenfelek a kopjával, vagyis a két-két és fél méteres hegyes döfőfegyverrel megpróbálják egymást kibillenteni a nyerekből. A kopja ilyenkor gyakran eltörik, innen ered az elnevezés. Légió az ókori római hadsereg legnagyobb egysége, nagyjából a mai hadtest megfelelője. 5000-6000 gyalogos katonából vagy legionáriusból állt és hozzá 120 fős lovasság is tartozott. A légió vezetője a legátus volt. Augustus császár idejében még csak 50, Dioclecianus idejében már 175 légióból állt a római hadsereg. Monostor, Kolostor, Zárda a szerzetesek közös lakóépülete, melyet rendszerint a templom mellé építenek. Pontonhíd. Ideiglenes úszóhíd, melynek fatartó elemeit szorosan egymás mellé rakott csónakokra, hajókra rögzítik. Schwab-Dunai Schwab. Schwabföldről, Schwab vagyis a mai Németország déli részéről származó népcsoport, amelyet a 18. században telepítettek Magyarországra a török hódoltság és a háborúk alatt elpusztult és elhurcolt lakosság helyett. Magyarországon a sváb nevet gyakran használták a bajor, osztrák vagy más eredetű németekre is, akik nem svábföldről származtak. A II. világháború után legtöbbjüket erőszakkal visszatelepítették Németországba. Szentély az ókorban vallási célú helyiség, az isten szobor vagy oltár helye. A kereszténység idején a templom legfontosabb része, egyben a főoltár helye, ahol a papok a szertartást végzik. Szentségház. A kereszténység korai századaiban láncról lógó edény, később zárható szekrény vagy falba vált ajtóval zárható kis fülke, amelyben az oltári szentséget tartották.